De les 7 escoles que a principi d'aquest mandat estaven instal·lades en barracons a Barcelona, avui ja n'hi ha 3 que s'han traslladat a un nou edifici. Estem parlant de les Escoles Sant Martí, Congrés Indians, que aquí, aquí seria doncs, on ens tocaria a nosaltres més directament, i la Mediterrània. I 3 més, que serien encants Univers i que també ens tocaria més directament la de Can Fabra. Doncs espera que puguin fer-ho en el transcurs d'aquest mateix any 2015. Més enllà del 2015, per tant, només quedarà pendent la construcció de la de la maquinista on, després d'una polèmica operació urbanística lligada a l'ampliació del centre comercial, ara tot just s'està en la fase de redacció del projecte. Aquest va ser el balanç pot de fet per l'alcalde de la capital catalana, en Xavier Trias, durant una visita a les obres del nou centre dels Encants, que ha d'estar enllestit amb vista al pròxim curs, acompanyat, en aquest cas, pel regidor d'Educació i Universitats, en Gerard Ardenuí. A banda de fer un repàs de les inversions efectuades en aquests quatre anys en nous equipaments, rehabilitacions i manteniment, en centres educatius, en global, més de 193 milions, Tries va avançar quines són les seves prioritats en matèria si és reelegit a les urnes doncs uns plans que estan quantificats en 56,71 milions és a dir, aproximadament uns 57 milions que preveuen alçar 8 escoles Brassol fer la nova seu del Centre d'Art i Disseny de la Massana acabar alguns d'aquests equipaments que ara estan en barracons com ara l'Univers i els Encants i construir l'escola de Música Canfargues, entre d'altres a tot això, doncs el ple d'avui s'informarà de la sessió de solars i del dret de la superfície a la Generalitat per fer quatre instituts. Uns instituts que anirien a la Ciutat Vella, a l'Eixample, a Sant Andreu i a Sant Martí. Doncs d'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFIM. Això és tot un poble que us parla i Cristina Pania i jo. Pau Oliveres i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 al districte de Sant Andreu. Us informem que es presenten les obres d'implantació de noves zones 30 al districte de Sant Andreu que s'assenyalitzaran amb la manta vermella que informa el cotxe que entra o surt de la zona 30. Algunes de les actuacions inclouen la realització de passos elevats. Per a la realització dels passos elevats, haurà de realitzar l'enderroc de les zones afectades amb vorera, la realització de la nova vorera, la vorada, els guals, les rigoles, les bases de formigó, les canalitzacions i, posteriorment, els treballs de pavimentació, consistents en el frassat, l'estesa de la mescla bituminosa i el pintat de la senyalització de catifes de zones 30. Doncs parlem de les cruïlles afectades per la realització de nous passos elevats, que són les següents. En primer lloc, l'encreuament del carrer de Felip II amb el carrer de Sant Pasqual Bailón, també l'encreuament del carrer de Felip II amb el carrer de l'Espiga, el creuament entre el carrer de Felip II amb la plaça del Congrés Eucarístic A i el creuament de, del carrer de Felip II amb la plaça del Congrés Eucarístic B. També hi ha el creuament del carrer de Felip II amb carrer del CEP, el creuament del carrer de Concepció Arenal amb el carrer de Felip, Bertran i Güell, el creuament del carrer de Concepció Arenal amb el carrer d'Ignasi de Ros, el creuament del carrer de Ramon Albo amb carrer de Prat i Rugué, el eh, creuament del passeig de Maragall amb el, amb el carrer de les Acàcies, el creuament del passeig de Maragall amb el carrer de Campo Florido i també, per últim, el creuament de del Passeig de Maragall amb el carrer de Puerto Príncipe. Això serien les cruïlles afectades per la realització de nous passos elevats. I també hi ha altres cruïlles afectades per la realització de treballs de pintura. En aquest cas serien l'engreuament del carrer d'Olesa amb el carrer de Viscaia, el creuament del carrer de les Naves de Tolosa amb el carrer Joan de Garay, el creuament del carrer Sant Antoni Maria Claret amb el carrer de Viscaia, el creuament del carrer Sant Antoni Maria Claret amb el carrer d'Espronceda, el creuament del carrer de Concepció Renal amb el carrer de Vizcaya, el, el creuament del carrer de Concepció Renal amb carrer Joan de Espronceda, el creuament del carrer de Concepció Renal amb carrer Joan de Garay, el creuament del carrer de Felip II amb el carrer Joan de Garay, el creuament del carrer d'Arnau d'Oms amb el carrer Almutaries, de la Riera d'Horta, també el creuament de Felip II amb el carrer de Felip Bertran i carrer Cienfuegos, el creuament del carrer de Felip II amb el carrer de Garcilasso, el creuament del carrer de Concepció Arenal amb el carrer de Garcilasso, el creuament del carrer Concepció Arenal amb el carrer Cienfuegos, més coses, el creuament del carrer de Concepció Arenada amb el carrer del Cardenal Tedesquini, el creuament del carrer d'Olasa amb el carrer de, Gar de Garcilaso, el creuament del carrer d'Olasa amb el carrer de Cienfuegos, el creuament de l'Avinguda Meridiana amb el carrer del Cardenal Tedesquini, el, el creuament del carrer de Ramon Albom amb el carrer Alexandre Gali, el creuament, el de amb el de el creuament del passeig de Maragall amb el carrer de Garcilaso, el creuament del setig de Maragall amb el carrer de Pinard del Ró i el creuament del passeig de Maragall amb el carrer de la Manigua. Això pel que fa al passeig de Maragay. També hi ha el creuament del carrer d'Oles amb el carrer de Vizcaya, el creuament del carrer de Felip II amb el carrer de Jordi de Sant Jordi, el creuament del carrer de Felip II amb el carrer Puerto Príncipe, el creuament de Felip II amb la plaça del doctor Modrego i el creuament, per últim, del carrer d'Olesa amb el passatge Artemis. Aquestes serien les cruilles afectades per la realització de treballs de pintura. Les obres s'executaran en una fase única, a partir del 9 de març i fins al 29 de març, en què s'aniran executant les diferents cruïlles. La setmana del 9 al 15 es realitzaran treballs d'enderroc de vorera a cruïlles, de nova urbanització de les voreres a les cruïlles i de pintat de la senyalització de catifes de zones 30, i la setmana del 16 al 22 es realitzarien treballs de nova urbanització de les voreres a les cruïlles i de pintat de la senyalització de catifes de zones 30. Pel que fa a la setmana del 22 al 29 de març es realitzaran treballs d'aglomerat de les plataformes elevades i de pintat de la senyalització de catifes de zones 30. Els treballs diurns es realitzaran de 8 del matí a 8 del vespre. Els treballs nocturns es realitzaran de 10 de la nit a 6 del matí. I això serien els treballs de, de pintura, els que afectarien a la zona de més, més de nit. Els treballs es realitzaran sense tall de carrer, llevat de les tasques, de pintat i d'aglomerat. L'aglomerat requerirà doncs, un tall del pas de vehicles d'unes 24 hores i es realitzarà durant l'última setmana dels treballs.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 provoquin com un petit problema de generir en alguna cosa més greu. Un equip d'educadors, del denominat equip de suport a les comunitats de veïns, assessora les finques que ho demanen. La brutícia, com deixar les escombraries al replà, el soroll, la incomunicació i les males pràctiques, penjar la roba regalimant aigua o deixar les bicis en espais comunitaris són les principals fonts de problemes expliquen amb l'ajuda d'una projecció als educadors Miquel Izquierdo i Esther Bartran. Però poden ser més greus, com l'ocupació il·legal, la prostitució o fins i tot la venda de drogues. Hem de dir que Isabel Canyero és presidenta d'una comunitat de 24 veïns de la Trinitat Vella que va rebre s'assurament municipal i explica com va aconseguir organitzar la seva comunitat. Van traduir les normes a l'Urdú i a l'Ara per poder explicar-les als veïns estrangers. Havien de fer-los entendre, per exemple, perquè serveixen els diners de la comunitat, indica, i va recordar com la Unió Veïnal els va ajudar fins i tot per prevenir ocupacions il·legals. Fèiem torns de vigilància, afegeix. És un treball de paciència, educació i comunicació. Van aconseguir, per exemple, organitzar el terrat, on tothom posava la seva antena on volia, diu satisfeta després de dos anys d'esforços amb la seva veïna Marta Gutiérrez, secretaria de la mateixa comunitat. Miguel Izquierdo, educador de l'SCB, explica que quan els arriba un problema en una comunitat a través de l'oficina d'atenció al ciutadà, visitant l'edifici, parlem amb tots els veïns i treballem durant un temps. Fem com una foto del que està passant amb el que ens expliquen. Només els ajudem si els veïns ho volen. Després ells busquen, proposen i pacten les solucions. assegura. Doncs aquest servei de suport a les comunitats de veïns és necessari i molt útil, manifesta Mai Jiménez, que és secretària de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, després d'assistir a la reunió informativa. I el que volem parlar-vos ara és d'una exposició que es realitza precisament al barri de la Trinitat Vella i al centre civil de la Trinitat Vella, que porta per nom Natura. Al centre cívic de Trinitat Vella, al carrer de la forada de la número 36, us ofereix a dilluns i divendres de 9 del matí a 9 del vespre i fins avui l'exposició Natura. Fotografies de Miquel Velles, una perspectiva diferent de la natura des de la quotidianitat dels nostres jardins i espais naturals. I la entrada és totalment gratuïta. Doncs ja us sabeu, aquesta exposició s'acaba precisament avui i podeu gaudir-la al centre cívic de la Trinitat Vella fins a les 9 de la nit doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació aquí en aquest programa fins ara Mastegant les hores el museu de la ciutat va comptant persones dins la sala principal i avui suporta una mostra itinerant un poca salta que fa massa quadres Disfressant els nervis Peu que ri del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs ja, torno, ja tornem a ser aquí després d'aquest petit pausa i el que volem fer ara mateix és parlar de... Acció formativa amb gestors en economia solidària, que ens encarrega doncs, tot un grup d'aquí de la Fundació Trini Jove. I en, i en aquest cas doncs, tenim nosaltres a Pont-Rojas, molt bon dia. Hola, bones, com anem? Doncs explica'ns, esteu preparant un curs que es posarà en marxa la setmana que ve, no? Sí, exacte, comença el dijous dia 5 i és la dotzena edició, ja fa 12 uh -huh. anys que la Fundació Trini Jove organitza i com tu dius té aquest títol, Acció formativa en gestors i gestores d'economia solidària i bàsicament és una formació integral a nivell d'emprenedoria de, no? de gent que tingui en ment un projecte o una activitat, eh, sigui un negoci o en format més associatiu doncs a la, se li dona una sèrie d'eines a tots els nivells perquè pues, les adquireixin uh -huh i què és el que podran conèixer aquestes aquests joves o aquestes persones que accedeixin a aquest curs. Doncs, bueno, per com a exemple dir que, per exemple, començaran la segona sessió després d'una introductories es a de diferents formes jurídiques, o sigui, des de l'associació fins a models més d'empresa, si cooperativa o si sigui S.L. o home autònom, etc. Uh -huh. Fins després fa unes quantes sessions de lo que és més màrqueting el sentit de busc bueno, pues com una micau fer una prospecció de mercat, altres sessions més d'eines, més a nivell de comptabilitat, finances, altres de cerca de recursos, uh -huh. sigui a nivell pues, subvencions com, com altres formes alternatives o que capitalitza l'atur, a, a coses més cessus però també necessàries com la fiscalitat, temes de logística, recursos humans bueno, una mica de tot uh -huh. i s'acaba amb una última sessió sobre economia solidària on també venen experiències de bones pràctiques i d'altres bueno, projectes d'economia social o solidària que ja estan existint uh -huh. i això vol dir que després que hagin cursat aquesta, aquest curs d'acció formativa uh -huh. doncs tindran la possibilitat d'accedir al microcrèdit que és el que molta gent doncs Uh, suposo que s'apunta per, per aconseguir el, un reconeixement, un respaldo econòmic. No? Bueno, en part, o sigui, no vol dir que acabar-ho se t'otorgui, per sí que se li, a gent que s'acosta amb una idea i que demana això, mm. pues sí que se li recomana i, i bueno, pues sempre ajuda. Mm -hmm. I dic això, és els dijous a la tarda, sempre a les 18 fins a les 21 hores, mm -hmm comença el proper dijous dia 5 i la darrera sessió és el 25 de juny i no ho hem dit però és, bueno, gratuït una acció gratuïta i on, on es realitza? Aquí? sí, també que perquè no és aquí el carrer Turó de la Trinitat, sinó és a l'altra seu que ha tenir jove a Baró de Viver, mm -hmm. que és el carrer Tucumán a veure si ho dic bé número 21 amb cantonada amb Caracas i bueno, és ben a prop d'aquí, però és barri de Baró i, i si algú es vol inscriure igualment sí que hauria de trucar aquí a Turó de la Trinitat al telèfon 93 345 92 21 uh -huh. 93 345 92 21 o al correu irpf arroba trinijova.org irpf arroba perquè hi ha places limitades i bueno, de fet ja portem més de 20 inscrits Uh -huh. i bueno, hi ha com 30 places màxim i res, només di que hi ha cap pregunta avant... és que molta gent a ens ho pregunta si s'ha de ser jove per, uh -huh. per accedir o apuntar-se i no, la resposta és que no de totes les edats i, i que té la possibilitat formats de... exacte tothom té la possibilitat de poder accedir a aquest curs uh -huh. exacte Molle. Don, Arner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem donç això que el dia 5 de març, no sé quanta gent ja han inscrites en aquests moments. Pues pel que sembla, lo que m'ha dit el company cuporta 20 i algo, 20 uh -huh. poques, o sé sigui, que ja de Com que són 12 anys, pues, també ja es coneix prou, però bueno, hi ha fins a 30 places, o sigui uh -huh. que aquí l'interès encara pot. I si volen una mica més de detall de la informació a la web, teniu també i s'oposo que les xarxes socials de Tenijó l'estarà posat Molt bé, doncs si et sembla sí. quedem la setmana que ve per continuar parlant d'altres activitats que realitzeu des d'aquest de, grup de, que treball, treballeu per, el, per la gestió d'Economia de, Solidària no? Doncs moltes gràcies Véssim Molt. bé, un cap de, doncs, doncs, de setmana I el que fem ara mateix sí. serà una petita pausa escolteu una mica de música i tornem tot seguit amb més informació, fins ara Segut a la plaça del sortidor Espero com si fos el primer ban. A Boem on comença el carrer Blai. Que és la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut. Imatges molles els miralls damunt les fan. Potser és per això que el teatre ha estat avu.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 i és que el Sant Andreu Teatre, que es troba al carrer Neopatrià número 54 doncs us ofereix a partir d'avui mateix i, a, i en dues sessions, la d'avui i la de demà a dos quarts de nou del vespre i dins l'Espai Dansat, la representació de l'espectacle de dansa i teatre tan lluny d'Artur Villalba a l'Espai Dansat, com hem dit que és l'espai de dansa del Sant Andreu Teatre doncs per parlar-ne d'aquest tema doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic que una de les responsables d'aquesta d'aquesta aquest, activitat com és la Glòria Pedrós molt bon dia, Hola, bon dia. doncs explica'ns com es presenta aquest espectacle de dansa perquè suposo que és el, la primera, activi, primera activitat de dansa d'aquest 2015 no? Ja? Doncs no, mira, t'explico una mica. Nosaltres, aquí al Sant André Teatre, mm -hmm. fem eh, normalment una programació familiar, mm -hmm. però també un cop al mes del que fem és eh, dedicar el, un cap de setmana a la dansa. Mm -hmm. Fem un espectacle de dansa per adults, i també un espectacle de dansa dirigit als més petits, perquè volem acostar aquesta disciplina uh -huh. al que són els, els més petits de la casa. No? Uh -huh. Llavors d'aquest cap de setmana, com ho veus, de fet avui mateix, el que fem és l'espectacle tan lluny, que és de, de l'Artur Villalba, i és avui a dos quarts de nou i demà també a dos quarts de nou del vespre. Uh -huh. Llavors això és un espectacle de dansa-teatre, dansa contemporània i que ens parla doncs, de, de les relacions humanes mm -hmm. l'espectacle explora el que és la distància que hi ha entre les relacions humanes no? normalment la distància és una cosa mesurable mm -hmm. i, i el temps també, no? però a vegades eh, quan ens relacionem no, amb les persones sembla que, que estem molt a prop però al mateix temps estem molt lluny mm -hmm. i precisament aquesta... aquest és el títol de l'obra no? exacte, tan lluny mm -hmm. no? aquesta proximitat però a la vegada llunyania que hi ha amb, amb aquestes relacions humanes. El, el coreògraf d'aquest uh, espectacle és Artur Villalba. Artur Villalba és un ballarí independent mm -hmm. que ha treballat amb companyies com, per exemple, l'Anòmia Imperial o amb professionals com en Jordi Cortés, que recentment doncs, van presentar a Orelés al Mercat mm -hmm. de les Flors i també ha fet algunes peces com Fràgil o La Lluna sota, sota escurri. Llavors mm -hmm. us animem a, a venir-lo a veure tant avui com demà. I després, l'altre espectacle que, mm -hmm. que fem, el diumenge, és l'espectacle de danses familiars, que també ho fem un, un cop al mes, mm -hmm. i és un espectacle molt bonic, molt, molt poètic, dirigit a... Els més petits a casa. Els o? més petits, exacte, a partir de dos anys, mm -hmm. i es diu Almazuela, sota els llençols. No sé si saps què vol dir Almazuela. Doncs, si ens ho expliques, la de... Sí, és una paraula no, que a vegades fa una mica estranya, però, mm -hmm. però en veritat és com un terme que, que fa servir en llengua castellana, i que serveix per, per definir una, una plaçada una peça de vestit que està uh -huh. construït doncs, a base de d'altres trossos més petits. En veritat és una manera de dir en castellà el mot anglès que tant ho coneixem que és patchwork. Ah, sí. Llavors doncs, no, l'espectacle és una mica això, no? petites peces uh -huh. uh, doncs, que passen uh, en, en un espai molt poètic, molt, molt bonic, uh, doncs, com amb dos nens que es desperten sota els llançols. Uh -huh. i Almazuela uh, que es representarà el... es representarà el diumenge uh -huh. a les 12 del matí i a dos quarts de 6 de la tarda a les 17.30 uh -huh. són dues úniques sessions per tant, convidem a totes aquelles persones interessades o no interessades que puguin sentir-se doncs, seduïdes per la dansa i pel teatre Exacte. a gaudir avui i demà d'aquest anyuí d'Artur Villalba i diumenge a les 12 del migdia i a dos quartes sis de la tarda a aquest Almazuela, que és més dirigit a un públic infantil o un públic familiar. Exacte. No? D'acord. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Lòria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem això doncs, que vagi molt bé aquestes representacions i que la gent doncs, quedi seduïda per, aquest, per aquesta dansa que pot aconseguir doncs, això, que la gent doncs, conegui una altra manera d'espectacles. De, no? Exacte, sí, perquè a vegades doncs, és, un, és una disciplina que no, que no es té molt en compte, Exacte. que no es coneix gaire, i la veritat, doncs, per exemple, la dansa familiar... Uh, és molt sorprenent i tothom que ve doncs, queda, queda bastant fascinat, la veritat, perquè els nens, clar, és un llenguatge molt, molt físic no? Vull dir que no, i molt, molt visual. Llavors, per als petits, doncs, realment és, és molt bonic. Que suposo que d'altres països sí que està més integrada, aquesta sí. la dansa, però aquí una mica ens costa. Sí, no tenim gaire cultura de d'ampli, no. realitat és una pena, perquè aquí hi ha companyies molt bones i es fan coses molt boniques mm. i l'únic que falta és doncs, donar-ho a conèixer i que la gent comenci doncs, a, a, també a, a gaudir no? del que és a, el llenguatge més físic. Ah, exacte. Molt bé, moment. doncs, Lòria Pedros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, això, que sigui tot un èxit aquest cap de setmana. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu, bon Adeu cap de setmana. Bona nit de setmana. Doncs nosaltres que continuem el nostre programa d'avui i el que farem tot seguit, doncs una petita pausa, però tornem tot seguit perquè tenim una pila d'informació encara per oferir-vos que, deu nhi Fins ara. Vaig caminar com el Firaire pres del seu vall sota els estels Des de la Barcelona al caire Canten sirenes que en són rebels els tambos d’un mar en ruïnes. Soc pastor arram de tot un ci, Sempre com per robar la lluna.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 Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que el Centre Cívic de Naves us ofereix l'exposició Bombay en blanc i negre. Per parlar-nos d'aquest i d'altres temes doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora del Centre Cívic Naves, la senyora Montse Gil. Molt bon dia. Bon, bon dia. Doncs explica'ns, perquè teniu un munt d'activitats per aquest cap de setmana i per la setmana que ve, que déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. La veritat és que sí. Teniu moltes propostes per a engrescar tot tipus de gent. Uh -huh. I quines propostes ens suggeriries? Doncs, bueno, primer de tot, acabar de gaudir de l'exposició de Bombay en blanc i negre, un uh -huh. conjunt de fotografies uh -huh. uh, que està molt bé per veure la realitat uh -huh. de la societat de la Índia. Fotografies de Francesc Melchion. Exacte, i amb textos de la ONG, Sonrises de Bombay. Uh -huh. o sigui, aquesta seria una de les apostes que podem fer per aquest cap de setmana? Exacte. Després també, justament la pròxima setmana, uh -huh. inaugurem una exposició que està feta per um, alumnes uh -huh. de malalties d'Alzheimer de la Fundació Alzheimer. Uh -huh que es diu arteteràpia. Ah, molt uh -huh. I què és el que podem trobar? Doncs en aquest cas és la, la mostra de l'expressió de, de les persones que pateixen aquesta malaltia, uh -huh. que s'expressen a través de l'art. Uh -huh. També hi ha d'altres propostes per fer? Sí, i El que m'agradaria molt destacar seria uh -huh. el cicle de, de concerts que organitzem la xarxa de centres cívics uh -huh. amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Mm -hmm. amb l'Smook i just el pròxim mes tindrem dos concerts uh, un serà el Quartet a l'Home el dia 12 de març, mm -hmm. són gratuïts són a les 8 del vespre i són audicions comentades és a dir, es fa el concert i hi ha una miqueta d'explicació d'aquest mm -hmm. concert i en què consisteix o sigui, que la gent que vagi po podrà conèixer més coses sobre allò que està veient no? exacte mm -hmm. Exacte, és una música que s'escolta, però al mateix temps s'explica. Ah, exacte, molt bé. Uh -huh. Uh -huh. I alguna cosa més per comentar? Doncs, a veure, tenim moltes conferències, <laughs> bastantes conferències tot aquest mes de març, uh -huh. uh, tenim també el cicle d'audicions comentades a Moser a l'abast, uh -huh. tenim també el cicle de mòmies uh, i faraons sobre Egipte, ah, molt, bé. molt interessant, feta uh -huh. per una egiptòloga molt reputada, la Núria Castellano i Soler De fet, fa poc que veu tractar aquest tema, no? També? Exacte, tenim un cicle mm. temàtic fem una conferència al mes uh -huh. sobre el, el, el, el, la història d'Egipte uh -huh. molt, bueno, molt interessant sobretot eh, aquella gent que ha se sent seduïda per les mòmies i per les, exacte, i per les exacte, piràmides Exactament, sí, sí, sí. <ríe> Molt bé doncs, Olòria... Eh, ai, Montse... No pateixis, no passa res. Doncs eh, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i això que aquests dies anirem també comentant des d'aquí doncs, quines són les activitats que heu oferit des del Centre Cívic Navas. Moltíssimes gràcies. Vinga, que vagin molt bé. Adeu. Adeu, bon cap de setmana. Molt bé, doncs eh, ja ho sabeu, eh, si avui voleu gaudir d'una bona exposició i deixar-vos seduir per la Índia, doncs l'única cosa que l'únic camí a, a, a prendre és anar, anar al Centre Cívic de Naves, que us ofereix aquesta exposició Bombay en blanc i negre, que acaba precisament aquest dissabte i que la setmana que ve hi haurà més activitats doncs el que fem ara mateix una petita pausa però tornem tot seguit amb més informació perquè tenim molts temes encara per comentar-vos si us sembla el que podem fer ara després d'aquesta petita pausa és anar-nos en cap a la Sagrera i després us diem per què fins ara la vinc del lloc del lloc no odia poca poc ni que la memòria s'obridi del record no vol dir tampoc que conegués l'amor ni que reacés la cintura de l'únic tresor que he tingut per tenir, que he ensumat per gaudir que és l'últim cop de sort que li ha sobrat al meu cor són les últimes promeses que prometo tirar fort Guai, ara vinc d'allò on tornen tots els de la panxa contenta quan venen de matar el porc Guai, marma, volta de la gent simplement he perdut massa temps buscant el dissolvent. Es i dibuixava un vent del color de tots els de la panxa contenta Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Doncs el que us deia, ens n'anem en ara cap mateix cap a la Sagrera perquè la Fundació Sagrera doncs, és la propietària de la Nau Ivanov i des d'aquesta setmana us està oferint un espectacle, una representació d'un espectacle que es diu Si matéssim les mares, així de, així de contundent. Doncs parlem amb David Marín, que és el director de la Nau Ivanov, perquè ens expliqui una mica doncs, què és això de Si matéssim les mares, no? Mm. Hola David, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, això és una mica agressiu, no? Bueno, sí, sí, no, és, és un espectacle que és una crítica una en aquesta societat, no? Des del uh -huh. punt de vista de la gent jove. Sí. I, bueno, és aquest nom una mica colpidor, però, però uh -huh. no, no, és, és, és un espectacle molt bonic. Uh -huh. De fet, el que tinc entès són, són tres càpsules breus amb un epíl·leg. Sí, són càpsules que més si, si teniu oportunitat de venir a la nau sí. gaudireu d'un espectacle i pel mateix preu d'una visita gairebé guiada a la nau perquè són, és un espectacle itinerant que es sí. fa per diferents espais de la nau cada càpsula i uh -huh. si al ja mateix temps que esteu veient espectacle descobrireu raconets i espais que potser no heu vist mai. Doncs convidem els veïns i veïnes a acostar-se a la nau Ipanov perquè tinguin la possibilitat doncs, de fer aquesta guia guiada. No? Exacte. Uh -huh. El que també ens explica una mica són els fills, els fills dels grans discursos, de les grans pretensions d'amagar les armes de control i la vigilància sota doctrina precisament democràtiques. I una mica és el que comentava, no? és una, una crítica des de, des de la gent jove en aquesta societat que, és, no? que els, els marquen en grans discursos, ens marquen en, en grans doctrines, però després de la realitat doncs, no es ven bé així no? com actuen també uh -huh. i també bueno, vol posar de relleu totes aquestes coses. Es tracta d'un espectacle que ve de la mà de teatre sense rostre. Sí, El grup que ve de sense rostre, és una companyia molt recent, és el seu segon espectacle tot just, uh -huh. i la veritat que bueno, com sabeu de la nau doncs apostem sempre per la gent jove, per donar-li possibilitat que presentin els seus espectacles i estem contents que aquesta companyia pues, tingui aquesta oportunitat. també. Uh -huh. De fet, el, el viver que poseu a marxa cada any ja ve per aquest sentit, no? De, de donar oportunitats als més joves. Sí, el viver de criadors nosaltres és un, és un punt molt important perquè sempre diem que és, com el, és el punt d'inici on, on donem l'oportunitat a que la gent, aquella idea que té al cap o aquelles ganes de, de començar la seva aventura en un projecte, en una empresa cultural, us doncs donem les eines per poder-lo començar, no? i sobretot apostem per la gent jove sempre. Uh -huh. el, el tema de, de la franja d'edat en joves, això ja és, és molt sí. és difícil, però ja les vam marcar als 35 anys com una mica l'edat, i uh -huh. intentem pues, que això no? que un gran percentatge o la gran majoria de gent que passa per la nau pues, sigui d'aquesta franja. D'acord. Doncs et sembla que convidem a veïns i veïnes a que s'acostin aquest cap de setmana, a gaudir d'aquest espectacle si matéssim les mares de teatre sense sostre. Correcte, esteu convidats com sempre. I hi ha alguna altra recomanació que ens puguis fer? Doncs, bueno, com sabeu, aquí sempre pues, trobareu exposicions també aquí a l'Espai 30, que és l'espai que hi ha al costat de la nau, i cada setmana un espectacle diferent, Vull dir que, si aquesta setmana no es podeu apropar doncs la setmana que veu la següent segur que podeu adir a algun altre espectacle o alguna altra activitat. Uh -huh, molt bé. Doncs David venint moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i això doncs des d'aquí ja anirem comentant les diferents activitats, els diferents actes que realitzeu des de la Nau Ivanoff. Pues gràcies a vosaltres i per sempre ajudar nos a fer difusió. Tot bogat. Que vagin molt bé. Bona ah, tarda. Bon dia. Molt bé, doncs eh, ja ho sabeu, si mateix Matéssim les Mares és el gran espectacle la representació d'aquest cap de setmana a l'Anau Ivanov de la Fundació Sagrera. Dir-vos que l'Anau Ivanov es troba al carrer de, de Honduras número 28 perquè hi ha gent que encara no ho sàpiga i que teniu fins diumenge per poder acostar-vos a l'Anau Ivanov i gaudir d'aquestes representacions. Nosaltres el que fem ara mateix anem ja directament cap a la nostra habitual agenda. Doncs 9 minuts els que ens quedaran ja per acabar aquest programa d'avui. Dir-vos, entre d'altres coses, que estem en obres. Les obres de millora al carrer Bertrina. Us informem que del 9 al 12 de març del 2015 duran a terme les obres de millora del paviment al carrer Bertrina. Per aquest motiu l'àrea d'aparcaments quedarà anul·lada mentre aturin les obres. I la data prevista de finalització d'aquestes obres són precisament aquest mateix mes de març en el qual doncs, som a punt d'entrar. De, Dibu també que el districte de Sant Andreu ha contractat vuitctorats de llarga durada com a agents cívics i que actuaran als, als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró d de Ller. El districte de Sant Andreu té en contracte 8 aturats de llarga durada per a fer d'agents cívics dels barris de la Trinitat Vella, Pastor i Baró de Viver, tal com recull la mesura de govern Més Civisme, Més Inserció, que es va presentar al darrer Consell Plenari del districte. Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 122.486,7 euros entre els anys 2014 i 2015. Doncs el projecte dóna resposta a diversos dels objectius prioritaris del govern municipal, que són...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 El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat la importància d'aquesta mesura que ens permet donar-li una oportunitat laboral a vuit aturats de llarga eh, durada d'aquests barris i a la vegada ens permet garantir la convivència i el bon de l'espai públic. I afegir també la intenció del govern municipal és poder, és poder donar continuïtat a aquesta iniciativa a altres barris del districte i poder també donar resposta a les necessitats dels més veïns i veïnes que estiguin patint les conseqüències de la situació econòmica actual. Doncs senyores, senyors, si veieu algun agent cívic pel carrer, doncs donar-li les gràcies i que continuï treballant, doncs oferint el, el seu servei. Més coses, el que fem ara mateix és anar-nos-en cap al barri de Congrés Indians, el casal de barri de Congrés Indians us ofereix l'exposició Posa Color a la Teva Vida.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 I de dilluns a divendres, hem de dir que podeu visitar doncs, aquesta exposició de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia, i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i també diumenges de 10 del matí a, 12, bueno, a les 2 del migdia, i l'entrada de l'exposició posaculo la teva vida és totalment gratuïta. Exacte. I si us sembla, el doncs, que podem fer ara mateix és anar cap a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, que us ofereix el nou modernisme de Quima Exposició d'art fins demà dissabte espa Josep Puta Fabra i Coats, qui m' vella amant de l'art figuratiu i de la història de l'art, ha trobat el mitjà per expressar-se definitivament l'art digital. Permet crear els seus propis pincells i la gamma de colors a utilitzar és inesgotable. Empren les seves paraules aquest art de rabiosa actualitat és el present i el futur de les belles arts. En aquesta mostra de dibuixos i pintures gaudirem d'una bona col·lecció de personatges recurrents en les arts plàstiques amb una visió actual i molt sorprenent. Eh, Dir-vos que l'espai Josep Bota de la Fabra i Cosa es troba al carrer de San Adrià número 20, hi ha un telèfon si voleu posar-vos en contacte amb ells, que és el 9 3 i l'horari de visites és de dilluns a divendres, de cinc de la tarda a vuit del vespre, i el cap de setmana, els dissabtes, també tenim la possibilitat d'accedir a l'espai Josep Boto de la, la Fabri Covax per gaudir d'aquest nou modernisme de Quimabella. Els dissabtes, de onze del matí, a dues del migdia, i de 5 de la tarda a vuit del vespre. S'estan acabant ja algunes de les exposicions, algunes de les activitats que us hem, dels quals us hem, hem anat parlant aquests dies, i també hem de comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra ofereix l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andreuenques. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, es ofereix fins demà l'exposició Frederic Vinyals, pintor de les essències andreuenques. Doncs els horaris són dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes, a 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges, també és obert, a 11 del matí a 2 del migdia. Frederic Vinyals va ser un pintor autodidacta va començar la seva activitat als anys 30 relacionant-se amb els casals i grups artístics del Poblenou, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. Ja aleshores restà fixada la seva personalitat artística i la seva decidida inclinació pel paisatgisme que tracta a la manera, a la manera planairista directament influïda per l'impressionisme. Ha participat també habitualment en certaments i exposicions col·lectives a partir i a partir dels anys 70 va exposar també regularment de forma individual. Doncs podeu gaudir d'aquesta exposició, Frederic Vinyals, pintor de les essències andrauenques, doncs, al Centre Cultural Can Fabra, i és organitzat pel districte de Sant Andreu i el mateix Centre Cultural Can Fabra. Un Centre Cultural Can Fabra que, d'altra banda, també us ofereix l'exposició Josep Buixadera i Ponsa de Pastor a Fotògraf de Pobles i Ciutats. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins demà exposició Josep Buixadera i Ponsa de Pastor a Fotògraf de Pobles i Ciutats. La podeu visitar de, bueno, de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Doncs ens queden ja pràcticament tres minuts per dir-vos que Josep Buixadera nascut a Benevent de la Conca Pobla del municipi d'Osona i Conca deia l'any 1878 va morir a Reus el 1938.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 En dirons que l'exposició es farà al passadís de l'auditori, al passadís de l'auditori i que s'ha organitzat per al districte de Sant Andreu, Centre Cultural Can Fabra, en el qual col·labora també l'opinió Andreuenca. Doncs ens ja hem comentat abans que la Nau Ivanoff us ofereix sí mateíssim les mares fins l'1 de març i ens queda encara... Bé, podem dir-vos que aquest massiu mateix amb les té una durada de 60 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada són 12 euros pels amics de la nau, un 50% de descompte, la venda d'entrades una hora abans a taquilla. I l'últim, ja per acabar, l'últim acte d'aquest cap de setmana que podeu gaudir és, es tracta d'una activitat que es fa a la llotja de Sant Andreu, que us ofereix una exposició que porta el nom Viatge i Maquinari. La nau, eh, la nau és el nom de la llotja de Sant Andreu, ubicada al carrer Permanyanet número 40, que us ofereix fins al 13 de març l'exposició Viatge i Maquinari. Doncs l'amic de l'home és el seu enginy, la seva ànsia de coneixement, allò que ens porta a anar un pas més enlluny d'on som, la curiositat que fa conèixer i estimar així com crear des de Prometeu però se'ns ha avisat de les forces incontrolables que desencadenen els nostres gestos. Com que no estem basats a crear vida, la generem i aquesta gira en contra nostra. però aquests pensaments queden lluny de la mostra de pintures i escultures que s'ofereixen a l'exposició Viatge i Maquinari de Joan Vila i Boix. Doncs senyores i senyors, arriba el moment d'acomiadar-nos, esperem que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres la setmana que ve ja us podem informar que comptarem amb la presència del, doncs això, del president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquí del, del barri de la Trinitat Vella, en Josep Maria López. Uh, comptem amb ell, igual que comptem amb d'altres activitats per comentar-vos i d'altres informacions per fer-vos arribar. Doncs nosaltres ho deixem aquí i ens retornem, retornem a trobar dilluns a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.